Захоче повертатися, тим більше зустріне Гордона і залишиться із ним до півночі. Минуло три хвилини, п'ять, ну все, напевно, вже дійшла. Він випростався, відштовхнувся від стіни, але залишився на місці і запалив. У нього іще був час, адже він вирішив почекати, доки стемніє. Ларі повільно допалив цигарку до кінця. Це йому трохи допомогло, і він... І він взявся до справи. Ларі надбав про своє, про власне альбі. Досить того, що воно буде у батька. Ну, а якщо все обернеться проти них, то нічого робити. Він візьме провину на себе. Йому було все одно. Він тільки не хотів, аби батько страждав. Він опустив штори на всіх вікнах і запалив лампу на сходах. І з вулиці видавалося, що у будинку нікого немає, і господарі, просто йдучи, забули вимкнути нічник. Потім він піднявся на другий поверх і витягнув доріз із-під ліжка. Дивно, вона не здалася йому надто важкою, коли він спускав її вниз. Тут, на підлозі біля сходів, він лишив її лежати, а сам сів поруч. Минуло чимало часу, а Ларі все ніяк не міг вигадати, що робити далі. На дзвінниці годинник пробив чверть. Отже, вже п'ятнадцять хвилин дев'ятої. І ще купа часу, але Пінеда звідси не за п'ять хвилин, тому краще вирушати просто зараз. Але як? Він довго мордувався, намагаючись вигадати, у чому йому перенести труп. І тут його погляд впав на невеличкий яскравий килим, на якому і лежала Доріс. «Окей, якраз те, що потрібно», – подумав Ларі. Він піднявся, знайшов у телефонному довіднику рубрику «Чищення килимів» і почав телефонувати. Після декількох невдач йому нарешті відповіли – «Як довго ви сьогодні працюєте?» – запитав Ларі. Хтось на ім'я Сарук'ян пояснив йому, що сьогодні уже зачинено, і приїхати до нього за килимом зможуть тільки завтра вранці. «Слухайте, а що коли я сам вам його зараз привезу? Хто-небудь зможе його прийняти? Мені треба відвести його до вас сьогодні, а чистити можете як завгодно довго». Мабуть, Сарук'ян жив чи над своєю майстернею або поруч, тому що врешті він погодився і сказав Ларрі просто подзвонити у двері, коли він приїде. О, містере Сарук'ян, дякую вам за розуміння я просто завтра дуже зайнятий, і якщо не віддам його сьогодні, то ха, бог зна, коли у мене з'явиться вільна година. Повісивши слухавку, Ларрі почав готувати килим. Він поклав доріс на середину. Далі загорнув її у килим, вийняв ручку і вичавив з неї все чорнило. Потім узяв мотузку і об'язав згорток з двох боків. Всередині вийшов горб, і Ларі чогось туди понапихав. Згорток тепер вийшов товстішим, аніж водостічний жолоб, але з одного боку з нього звисало розпущене волосся, а з іншого стирчали ноги. Ларі, як міг, заправив волосся всередину і заткнув обидва отвори подушками від дивана. Ну, нічого. Нехай почистять і їх. Не завадить. У безкровному вбивстві добре те, що на тканині не лишається жодних слідів. Ларі закинув килим на плече, аби глянути, чи не вельми він важкий. Ні, нічого. «Іти можна!» Він поклав килим на підлогу і піднявся до кімнати, де вбили доріс, аби глянути, чи все там гаразд. Увімкнув світло, подивився на ліжко-підліжко ліжко скрізь. Все чисто. Жодних доказів. Переконавшись у цьому, він підійшов до туалетного столика мачухи і покоперсався у скринці з коштовностями. Там були тільки дешеві прикраси, хоча... На деяких із них вигравірувані ініціали Доріс. Пошукав іще, і на зворотньому боці одного браслета він знайшов її повне ім'я. Саме його він і запхав до кишені. Ще взяв пудреницю, у яку б поклав світлину мачухи. Він думав про те, як би полегшити роботу поліції. Ларі загасив світло у кімнаті і спустився на перший поверх. Прочинивши двері, він закинув килим на плечі. «До цієї миті, – сказав він собі, – я особливо не розмірковував. Я покладався лише на рефлекси». Ларрі виніс довгий циліндр на ганок і поставив його, аби замкнути двері. Потім підняв на праве плече, доволі важко, але жоден килим не був би легким. Цієї миті йому спало на думку, що таким чином переносили Клеопатру на зустрічі з Цезарем. Дорізь же зустрінеться зі своїм вбивцею за три години після того, як була вбита. На генку сусіднього котеджу хтось стояв. Ларрі вийшов на тротуар і почав підійматися вулицею. Перший ліхтар освітив його – Потім знову відпустив у темряву Ларі йшов повільно Він не поспішав Дозволивши своїм рефлексам діяти за нього «Це килим», – повторював він про себе «Це просто килим, і я несу його у чистку» Люди, які носять килим в чистку, не повинні боятися власної тіні На ганку змовкла музика Жіночий голос зі здивуванням запитав Гей, Ларі, що це ти робиш? Вирішив скинути вагу? А, ні, я килим несу у чистку", усміхнувся юнак у темряву. Боже мій. О такій годині? Ха. Так. Ви знаєте, що зі мною за нього можуть зробити? Я розлив чорнила із ручки. Він зупинився і переклав рулон з одного плеча на інше. Знову посміхнувся і промовив «до побачення», а тоді покрокував далі. Жінка за спиною розсміялася. «Славний хлопчина», – сказала вона, звертаючись до когось, хто сидів із нею поруч. «Але от його мачуха…» Кінця фрази Ларі не розчув. Навіть краще, що у оточуючих вже склалася така думка про Доріс. Напевно, у них є приводи для пліток. Літній вечір був чудовий. Скрізь, на балконах, на верандах, на сходах, були люди. Ларі немов ішов через стрій. Іти доводилося повільно, і він намагався крокувати недбало, не мов би прогулюючись. Попереду світилися два вогники цигарок. Вони рухалися у його напрямку темною частиною тротуару. Під ліхтарем він їх упізнав. Це були хлопець і дівчина, з якою він нещодавно базікав на пляжі. Йому довелося зупинитися. Навіть Килим на плечі не міг стати виправданням, якщо він просто пройде повз. На жаль, це сталося у найневдалішому місці. Простісінько під ліхтарем. «А, Ларі, привіт! Добрий вечір!» Він зняв килим із плеча і поставив його на землю. «Джонні, познайомся із Ларі. Слухай, а що це ти волочиш?» «Килим. Я вилив на нього чорнило із ручки і вирішив, що краще відразу віднести його у чистку. О, слухай, із тебе візьмуть купу грошей за чистку чорнила. Дай на мені глянути. Може, я чимось допоможу. У мене вдома є чудовий засіб для виведення плям. Дівчина простягла руку до килима Її пальці торкнулися подушки Ларі відчув, як у нього на голові заворушилося волосся «Знаєш, дякую, якщо я його зараз розгорну, то вже не зможу скрутити назад» Ларі був до смерті переляканий, але прибирати силомі цієї руку із килима не став І не зміг відразу ж закинути килим на плече він дійсно ледь переводив дух А що там всередині? Диванні подушки Я і їх забруднив Ніколи б не подумав, що у ручці так багато чорнила Дивно, а руки у тебе чисті, зауважила дівчина А ручка вилилася в інший бік Вже краще б я руки забруднив Чорнило розхлюпалося всюди Ларрі на силу стримував тремтіння руки, на яку дивилася його співрозмовниця Але у цей час, на щастя, її супутник промовив «Ну, гаразд, ходімо! Ти, здається, хотіла потрапити у кіно!» Вільною рукою Ларрі заліз у кишеню, але намацав там тільки браслет Доріс «Слухайте, у вас не буде цигарки? Я свої вдома забув!» Хлопець дав йому і цигарку, і сірники Палити йому не хотілося Ларі просто прагнув, аби вони пішли першими А у нього був привід залишитися Ніби він палить У них не повинно складатися враження, ніби він поспішає О, та у тебе весь лоб мокрий Сказала дівчина, коли сірник освітив його обличчя Ха а ти спробуй потягати таку вагу, та ще й у таку спеку. Нарешті вона разом зі своїм супутником почала віддалятися. Ларрі залишився на місці, допалив цигарку і тільки після цього вирушив у дорогу. Ох. зітхнув він. Я ще легко відбувся. Після цього. Мені уже точно нічого не страшно. Він закинув килим на плече і покрокував вперед. Невдовзі будинки залишилися позаду. Дорога поступово перейшла на шосе, яке вело просто до Пінеди. Але йти було іще далеко. Ларі не здолав навіть половини шляху. По боках дороги були... Соляні розробки Спокійнісінько можна було б залишити доріз тут Машин було мало Але це не влаштовувало Ларі Він хотів, аби за злочин його батька Відповідав інший Рідкі автівки проїздили повз Але жодна із них не зупинилася Ларі розумів, що тут, на темному шосе із з килимом на плечах він виглядає більш, ніж підозріло. У місті це виглядало нормально, але тут... Ну що ж, краще брати бика за роги, аніж привертати увагу кожного автомобіліста. Позаду почулося гудіння мотора. Ларіс зупинився і підняв руку. Вантажівка пригальмувала і зупинилася за крок від юнака. У кабіні, окрім водія, який весело заговорив із Ларі, більше нікого не було. «Сідай, синку! Ти що, у похід зібрався?» Досі у місті, відповідаючи на запитання про килим, він плів щось про чищення і не було сенсу вигадувати щось іще. Ну а тут пояснення із чищенням виглядало безглуздо, і Ларі вирішив… Імпровізувати. Ні, це килим із кабінету директора ресторану Упінеді. Когось вирвало, чи щось таке. Він здав його почистити, і чомусь, чомусь саме зараз зажадав його назад. Наче не можна було почекати до завтра. Він простягнув водієвий килим. Той поставив його поруч із собою. Ну а вже потім Ларі теж заліз до автівки. Він влаштувався поруч із килимом, і коли вантажівка рушила, притримав його рукою. Його турбувало декілька речей. Передусім, через тремтіння вантажівки могло розмотати мотузку. І, по-друге, як бути із виходом? Він же ж не міг вийти зі своєю ношею із вантажівки просто перед входом до ресторану, на очах у всіх. «У кого ти працюєш?» – поцікавився тим часом водій. «У Сарук'яна. Він вірменин». «Хіба у нього немає машини, аби розвозити замовлення?» «Ні, зараз немає. Була одна, але довелося від неї відмовитися. Доволі погано йдуть справи». Дорога далі йшла з гзагами. Соляні розробки миготіли між кубками дерев. Вантажівка їхала досить швидко «У вас є годинник?» – запитав Ларі «Мені потрібно бути там о пів на десяту» «Зараз приблизно дев'ята» – відповів водій «Було за чверть, коли я виїжджав» Він поверх окулярів подивився на Ларі І досить несподівано запитав «Ти гадаєш?» «Я повірив у твою історію. Перепрошую?» «Брехня це все. Все, що ти кажеш, це неправда. Ти просто вкрав десь цей килим і везеш його продавати». «Щого ви взяли?» – запитав Ларі, обійнявши килим рукою. А, «Скажеш теж. Я ж не дурень». Ларі пересунув рулон до себе, обхопив його обома руками і викинув із вантажівки. Потім вистрибнув сам. При цьому він упав на узбіччя і трохи прокотився по землі. Він підвівся, обтрусився і гукнув. «Дякую, що підкинули. Мені якраз тут і потрібно було вийти». «Ну, добре, синку, як хочеш», – похитав головою водій. «Але щоб ти знав...» «Я не збирався його в тебе забирати». Він зачинив двері машини і зник у сутінках. Ларіс спустився із шосе і сів в траву біля дороги. Коли він падав, то доволі сильно забився, втім нічого не зламав. Він підвівся і роздивився, де там лежить килим. Роздивившись його у темряві, він озирнувся, аби визначити своє місце розташування. На щастя, лишалося небагато. Уже дуже добре було видно над деревами відблиск вогнів яскравої вивіски. Сосновий гайок, де була призначена зустріч, знаходився, до речі, іще ближче. Але, наближаючись до своєї фатальної ноші, він побачив, що мотузка розв'язалася, одна із подушок випала і труп наполовину вислизнув донизу, так що стало видно волосся і верхню частину обличчя. Вдалині з'явилося світлофар. Ларі швидко запхав труп назад, поклав зверху подушку і почав зав'язувати мотузку. До тієї миті, коли машина проїздила повз, він уже майже закінчив. із полегшенням, Юнак закинув килим на плече і вирушив у дорогу. Однак тепер він ішов не шляхом, а збоку, намагаючись триматися у тіні дерев. Вогні пінеди світили дедалі яскравіше, допомагаючи Ларі орієнтуватися. Незабаром він почув і музику, зрозумів, що прийшов, і повернув, аби вийти на дорогу. Маленька галявина попереду. Могла би слугувати зручною стоянкою для машин, і зараз вона була порожня. Ларі заховався за деревами і почав розв'язувати мотузки. Килим розгорнувся, і тіло жінки, яка померла о п'ятій годині пополудні, випало із нього. Сидячи на землі, Ларрі почав чекати». Жива Доріс ніколи б не стала лежати серед сосен, але тепер, коли вона була мертва, це не мало значення. Так минуло хвилин двадцять. Ну, а Ларі здалося, що пройшла ціла ніч. Раптом дерева освітили автомобільні фари. Машина з'їхала із шляху і зупинилася на сусідній галявині. Хоча Ларі і постарався триматися від неї якнайдалі. Він все одно інстинктивно пригнувся, коли фари озвітили його. Але незабаром мотор машини заглух, і занадто яскраве світло фар згасло. Ще цілу хвилину Ларі нічого не бачив. Потім його очі знову звикли до темряви, і він зміг розрізнити контури автівки. Так, це була саме та машина. Раптом! У салоні спалахнув сірник, і він розглядів обличчя водія. Той чоловік, який танцював із Доріс. Ларі лишався на місці. Він намагався не рухатися, боячись, що тріск гілки або якийсь шум видасть його присутність. Він не міг нічого зробити, доки ця людина сиділа в автівці. Звичайно, незнайомець. Міг будь-якої хвилини просто поїхати геть, не чекаючи доріс. Але Ларі це здавалося малоймовірним. Ніхто не поїхав би геть, пройшовши такий довгий шлях. Ніхто не хотів би бути обдуреним жінкою, особливо жінкою-вродливою. Скоро він зрозуміє, що вона запізнюється. Тоді вийде з машини і піде до ресторанчика. Він втомиться чекати, а ось Ларі не стомиться. Пружини сидіння в автомобілі заскрипіли. Мабуть, чоловік повернувся у кріслі. Ларі побачив запалену цигарку і відчув запах тютюну. Він підняв комір піджака, аби не було видно його білий комірець. Цигарковий вогник згас. Пружини крісла заскрипіли знову, схоже, йому набридає чекати. Раптом машина тричі голосно просигналила. Ларі мало не помер від страху, але потім зрозумів, що це був сигнал для Доріс, аби вона поспішала. Дверцята автівки відчинилися і зачинилися. Зупинившись біля багажника, чоловік вилаявся. Ларі підняв голову трупа, яка лежала у нього на колінах. Він відчував, що коханець Доріс не буде довго чекати. Незабаром він почув тріскотіння гілок і звуки кроків, які віддалялися. Чоловік вийшов на дорогу і почав дивитися у бік пінеди. Потім він вирушив у бік ресторану і зник з його поля зору. Ларрі почекав ще трохи, а потім підвівся, взяв труп на руки і потягнув тіло до автівки. Залишивши на хвилину Доріс, Ларі відчинив задні дверцята. Незважаючи на те, що автівка була доволі міською, справа йшла туго. Доріс ніяк не хотіла слухатися, і тільки після того, як він сам заліз у цю кляту машину, він зміг затягнути туди і тіло. Потім... Він витягнув із кишені браслет і кинув його на підлогу. Тепер зачинити дверцята – все, все скінчено. Тепер дорісти готова до своєї останньої прогулянки – пробурмотів під носа Ларі. Йому хотілося якось замаскувати труп, аби господар машини якомога довше не знав, що вона там, але під рукою нічогісінько не було». Пудреницю Доріс та її світлину він залишив у кущах. Тепер нехай доводить, що він із нею не був. Потім Ларі зник серед дерев і швидко попрямував в бік ресторану. Дуже скоро він опинився перед яскраво освітленими дверима і все виглядало так, ніби він вийшов звідти. Посильний. Повернувся до свого посту після розмови із чоловіком, який тепер сердитою ходою рухався до соснового гаю. «Чого це він такий сердитий? запитав Ларі, ніби був присутній при їх розмові. «Та, йому підклали свиню», – посміхнувся посильний. Ларі вийшов на дорогу. У сосновому гаю засвітилися фари. Запрацював двигун, і машина поїхала. Майже наступної миті до Пінеди під'їхало таксі. Ларі сів у машину. «Відвезіть мене у місто», – сказав він шоферу. «І будь ласка, швидше, мені мають телефонувати». Ледве відчинивши двері, Ларі відчув. «Вдома щось не так». Він залишав світло увімкненим тільки на сходах. Він акуратно причинив двері, повернувся, аби увійти до вітальні, і... наштовхнувся на батька. Містер Вікс виглядав дуже стомленим і наляканим. «Я повернувся першим потягом», – сказав він спокійно. «У Нью-Йорку я раптом зрозумів, що роблю». Як же погано ти про мене думаєш, якщо хочеш, аби я зіграв таку роль. Знаєш, я, напевно, погана людина, якщо так легко, нехай навіть на час, дозволив тобі взяти на себе усю відповідальність за мій злочин. Ларі опустив голову. Господи, ти хочеш сказати, що все, що я зробив, я робив даремно? Потім... Він прийшов до тями і запитав, «Ти іще їм не телефонував?» «Ні, я чекав твого повернення. Я думав, можливо, ти погодишся провести мене до відділку. Розумієш, я, я не можу йти туди сам», – зізнався батько. А потім суворо додав, «Але не намагайся мене відмовити». «Я уже зважився, і я піду туди, навіть коли ти зі мною не підеш». «Звичайно ж, я піду з тобою», – з гіркотою кивнув Ларі. «Так буде навіть краще, оскільки я теж не робив безліч дурниць, і немає жодного шансу, що у мою історію хто-небудь повірить. Я забув у лісі килим, в який загортав Доріс». Але доволі багато людей бачили, як я його ніс. Далі, мене бачили у Пінеді, і я сказав шоферу, уяви, що чекаю на дзвінок. Ці слова псують твоє алібі. Ну як би я міг знати, що ти мені зателефонуєш, якщо між нами не було про це розмови? До того ж, на пудрениці, на світлині і на браслеті залишилися мої відбитки пальців. Ходімо, татко, ти можеш всю дорогу дорікати мені. Я на це заслужив. Останні слова він промовляв із сумною посмішкою на вустах. Перед поліцейською дільницею вони зупинилися і глянули один на одного. Ларрі поклав руку на плече батька. «Почекай мене тут», – сказав він сумно. «Я все їм поясню. Так буде простіше». І він сам зайшов до відділку. Черговий сержант підняв голову і запитав. «Щось трапилось?» «Мене звати Вікс», – сказав Ларі. «Я прийшов із приводу Доріс Вікс, другої дружини мого батька». Сержант співчутливо похитав головою. «Ви хочете повідомити про її зникнення?» І перше, ніж Ларі встиг відповісти, поліцейський вийняв той самий браслет, який юнак лише годину тому кинув у машину біля Пінеди. Обличчя Ларі скам'яніло. Втім, він знайшов у собі сили вичавити цей її «Браслет!» «Так», – кивнув коп. «Тут вигравірувано її ім'я. Саме так ми її і упізнали». Сержант опустив очі. «Із нею справи кепські». «Вона мертва!» – вигукнув Ларі, вхопившись за край столу, який відділяв його від поліцейського. Співрозмовник почув у цьому крику не констатацію факту, а вираз жаху. «Так, на жаль», – зітхнув він. «Я не хотів ось так відразу повідомляти, але…» «Але тепер ви знаєте правду». Аварія трапилася приблизно півгодини тому. Мабуть, чоловік, який був із нею, досить багато випив, або ж просто їхав із вимкненими фарами. Їх машина врізалася у вантажівку і перекинулася. Його викинуло із машини, і падаючи він зламав хребет. Вона ж, вона не змогла вибратися і залишилася у палаючій автівці. І, одним словом, нам вдалося встановити її особу тільки за цим браслетом. Він випадково випав на дорогу. «Там, на вулиці, там мій батько, пробурмотів Ларі. Краще буде, якщо, якщо я сам йому повідомлю». І він, похитуючись нетвердим кроком, пішов до дверей. Дивлячись на нього, сержант співчутливо подумав. «Який же жах має відчувати людина»